Права торгувати не хоче Неінтересно бачимо А Наталка больненька Куди я її саму пущу Усе це вона говорила Марині Мов старій подрузі Та повернулася з спиною Чіпляючи плаща і виразно натякаючи Що чужі проблеми її геть не цікавлять Добре, буду йти Закривайтеся Бо всяка босота щас так і ходить Підписи якісь типи збирають А розказуйте Ото Натальчиних сусідів так ограбили недавно. Мені того Сахно мало не випхав сусідку за двері і з видимим полегшенням клацнув замком. Кивком голови показав на спальню і зазвичкою пішов до кімнати, залишивши двері ледь прочиненими. «Ви зовсім розклеїлися. Не бережуть нас, чоловіки? Та і я про це. Під руки помию». Халат Марина принесла перший же свій прихід і надівала його щоразу перед тим, як братися до роботи. Адель у неї не одна. Кожен день з десяток клієнтів. Хворіють люди, тому краще, коли вона в халаті. Отака професійна звичка, хоч і річте. До лікарні вон теж без білого халата відвідувачів не пускають. У мовності, але... Сьогодні в кишені халата була ампула із І Із тієї кишені витягти її можна спритно, швидко і непомітно. Не в джинсах вже порпатися. Ну, ось і все. «Ще кілька сеансів, і я з вами розпрощаюся. Будемо сподіватися назавжди, що вона мела. Їй подобається гратися? Для чого так говорити? Може, будемо зустрічатися? Тоді сподіваюся не через ваші болячки. Ось залишаю таблетки. Спробуйте випити ще. Це нові ліки, кажуть, непогані. Кави. Не буду вас стомлювати. Щасливо». Сахно вийшов. Марина у передпокої складала халат у пакет. Коли вдягалася, він перехопив її зосереджений погляд. Вона показала три пальці, потім два рази по п'ять, три на десять, тридцять хвилин. Дякую, добра ніч, Марино. Зачинивши двері, обережно зазирнув до спальні у напівтемряві, яку створював тьмяний нічник. А Дель виглядала напівживою. Та ось вона врухнулася, ледь застогнала. Принеси води, я зап'ю таблетку. Не захоплюйся цією хімією. А що робити, як голова болить? Відрізати? Чи вони змовилися всі сьогодні? Об стінку стукнись. Чого від тебе ще чекати? Адель випила ліки і відкинулася на подусті, блаженно примруживши очі. На сон потягло, слава Богу. Мабуть, завтра все гаразд буде. А то ж спати неможливо. Я засну. Сахну кивнув. Бути зараз поряд із дружиною він не міг, тому пішов до кімнати. Телевізор працював, та Сахно не сприймав зовсім ніякої інформації. Потяглися хвилини. Несподівано Сахнові закортіло все відмінити, ручко Рвучко підвівшись, зайшов до спальні. Дружина мирно спала на своєму краю ліжка. Тоді він методично, але намагаючись таки не дуже шуміти, зібрав її одяг. Сьогодні вона виходила у синій співниці і сірій кофті, яку виплила сама і якої й піти не міг. Потім спакував у сумку туфлі, плащ, трохи подумавши панчохи. Його рухи не заважали дружині спати і він почувався впевненіше. Впоравшись з цим, знову повернувся на канапу, в кімнату, сів на краячок і сховав обличчя в долоні. У голові не було жодних думок. «За дверима зашкреблися». Він пустив Марину і, побачивши її очі, прочитав там тихий переляк. Спить? наче. Перевір, піди, наче. Сахнув котре за останню годину, ковзнув до спальні, торкнувся дружини. Ніякої реакції. Вирішив торснути за плече, але рука завмерла. Раптом прокинеться. А коли будеш піднімати її, не прокинеться, дурніти. Він рішуче торснув сильніше ще раз. Адель заплямкала губами в вісні. Марина трихцем пройшла за ним, стала за спиною. Сахно, відчувши рух, здригнувся. Тютю твою ж, мамо, нехай так умерти можна. Виживеш. Як? Сопе. А точно не прокинеться. Не повинна препарат сильний. Понесімо, не треба метушні. А хто метушиться, хто не кричи, а раптом таки розбудеш її. Отак. Так, хай лежить на підлозі, піду машину піджену. Сьогодні він не ставив машину в гараж, хоча постійно робив це, особливо після того, як містом поповзли чутки, що злодії переключилися на старенькі вітчизняні автомобілі. Психологія